Den här podcasten stöds och presenteras av Valfritt meddelande. Nu ska vi få träffa pianisten Lars Jansson. I ett vackert beläget hus i Ljungkile, ett stenkast från havet, så träffar jag Lars. Han möter mig med ett glatt mör. Det är trägolv och man får en harmonisk känsla i hemmet. Pianot det står en bit bort, men vi slår oss ner i sofforna i vardagsrummet. Och Lars han bjuder på kaffe. Nu sitter vi här hos dig, Lars Jansson. Mm. Tack för att jag fick komma hit. Ja, du är välkommen. Jag ja, vi sitter i i Trivs du på västkusten? Ja, jag trivs. Vi har ju bott här nästan 40 år i Ljungkile. Så att från början är det ju Närking, Örebro. Mm. Men flyttade till Göteborg och började på tandläkarskolan ett och ett halvt år. Och sen gick jag på musikskolan. Och du flyttade till tandläkare först? Ja, visst. Det var det. Jag skulle bli något ordentligt först. Jaha, ja. Mm. Hade du tandläkareambitioner? Ja, jag hade nog läkarambitioner som barn jag, och sådär. Jag var väldigt intresserad av medicin och läste mycket och köpte faktiskt läkarböcker och sånt där. När jag var, när jag var ung. Är du fortfarande intresserad ja, men det? Ja, men jag har förstått efterhand att det är mer på ett filosofiskt plan att eh, man är intresserad av vad, vad liv och död är och vad livet handlar om och sånt. än att jobba på, på en läkarstation och sånt där det alltså är ganska tuffa jobb och har jag förstått efteråt men jag hade inte betyg riktigt så jag kom in där och då kom jag in på tandläkarhögskolan som, som andra alternativ som många gör faktiskt så gick jag i Göteborg ett och ett halvt år men då kom jag hemifrån och så började jag träffa alla jazzmusiker där nere så då började jag liksom fröa till längtan efter vad jag egentligen vill hålla på med. Så du började Fledas. hänga med jazzmusiker? Ja? ja, ja visst. Jag mm. Ja, jag spelade med dem direkt när jag kom dit. För jag spelade musik i jazz innan redan. Mm, just det. Mm. Men du är från du är från Örebro. Ja. Dialekten är... Mm. Så farligt va? Nej, eller ja, jag känner inte så... Det finns ju där va, Kommer det fram när du åker hem? Eller åker tillbaka? Ja, <laughs> nej, nej, då. nej, det tror jag inte. Mm. Vad arbetade dina föräldrar med? Uh, ja, alltså det är ju 50-60-tal, 70-tal. Mam mamma var ju hemmafru när jag växte upp. Och jag och brorsan, vi växte upp. så fanns ju alltid mamman som kom hem från skolan. Så det var ju så tydliga rollfördelningar. Pappa hade ihop med sin brorsan en egen skofabrik. Och gjorde... skomakare? Ja, skomakare. Hade 40 anställda, eller 50 anställda. Och gjorde damskor. Och jag har här hemma. De är faktiskt ganska hippa faktiskt. <går> Håller de idag? Ja, alltså jag, jag tror designmässigt. Alltså, de hade en, en kille i Paris som, som ritade skorna åt dem. så reste pappa runt hela Sverige och sålde skor till olika fabriker eller butiker. Så mm. Så att det var det jag växte upp med. Men sen gick ju hela skomakerit omkull i Sverige och framförallt i Örebro som var en skostad på 70-talet mm. när det bara importerade italienska skor. Så det fanns kanske det finns en skomakare kvar i nu. Mm. Så att, men då hamnar han men ja, då hamnar han in och bara sälja båtar och håller på med att jobba med andra saker. Han sa om lite då helt ja. enkelt. Mamma var hemma för pappa var skomakare om man säger så ja. och du och brorsan var i plugget och sådär. hur ja. kom musiken in i, i hemmet. Ja, ja, precis. Jo, pappa sjung snabbsvis när han sig en sup så var han glad och så älskade Och och mamma spelade piano. Hon kom från en, ja, en musikalisk familj, hennes syskon spelar alla men så hon spelar satt och spelar Chopin-valser och klassiska stycken och så Och tyckte att jag skulle gå till gå i musikskola. Det kom någon av musikskolan som fanns då. Och det var ganska utbrett att det var nog mer musik och sånt än idrott som det är för dagens ungdomar när jag växte upp på, vad är det då, 50-tal? 50-tal, det 50, Ja, <här> men då skulle man gå till kommunala musikskolan och spela. Och så, då var det en kille och jag, vi, vi två hade dubbelektion liksom i piano och vi fick samma läxor så, där, så skulle vi spela upp dem och så fick vi, och blev vi coachade och blev ni polare då, eller blev ni rivaler ja, han var vi mycket bättre med, alltså han var jag har tänkt på det ofta, hur det blev han, tyckte, han var nog mer musikalisk mer begåvad än vad jag, vad jag var uh, men han slärade han övade väldigt lite och hade jävligt chops, dåliga uh, chops och där och, du vet, bra teknik men han hade höra, bra öron han kunde plocka ut låtar från radion och sådär men han blev ju inte professionell musiker ändå. Det var ändå jag som blev. Kan det. Vara, det kanske kan vara farligt att vara eh, lite för. Eh, att känna sig lite för i framkant. För tidig ålder kanske för man släpper det liksom? Eller? Jag kommer ihåg att på slutet från alltid, han som spelar Baby Elephant Walk och allt vad det var Det var ju succé för det lät ju väldigt bra han plockade ut det precis som det skulle vara. Det. Men det är så individuellt det är vad, vad som gör att man blir musiker eller vad som gör att man ägnar åt sig. Men jag, jag kan ju berätta det att jag tröttnade ju väldigt fort. För jag hade väldigt dåliga pianolärare. Det var så? Ja. Det var ju... hur, hur, vilken ålder pratar vi? Vilken ålder är vi nu? Ja, är man. Tio år. Ja. Åtta. Kanske åtta, nio tider. Ja. Var du tröttna på pianolärarna, så? Ja. Jag grinade till och med på slutet när jag skulle gå och vilja, fråga mamma om jag fick sluta spela och vi vill inte gå. och jag tänkte på efteråt att det handlar väldigt mycket om att de, för det första var de de hade ingen humor, de här lärarna det fanns väldigt lite livsglädje i deras sätt att undervisa det var liksom mekaniskt, lite tråkigt och lite lite dämpat och så där. som barn vill man ha lite cooking och energi alltså för att det ska hända något men då träffade fick min mamma kontakt med en privat pianolärare som var tysk en tysk kvinna som hade varit konsertpianist och som hade, någon hamnat i Sverige. Och jag fick spela upp för henne och sen, sen fick jag börja gå hos oh, ja Hon hade mer livsglädje då? Ja, jag säger ju. Det var hon som, det är hon som ligger bakom hela min karriär på ett sätt. Wow. En, en, världens enklaste pedagogik, om du vill höra. Mm, gärna. Ja, on, off, plus och minus. Hade man gjort läxorna så var hon lycklig, va? Uh, sken som en sol och nästan allt man gjorde sen efter det var okej okay. liksom och godkände det mesta från honom. Oh, så blev jag så entusiastisk. Hade man slarvat däremot och övat en kvart innan så hörde hon ju det direkt. Och då kunde hon bli fruktansvärt sura. Oh. Oh. Men det satt lite press på henne då. Att alltså man höll... in i väg. Jag svimmar i jag svimmar. <laughs> jag måste gå och dricka vattnet. Och så gick hon ut på köket och fick man öva då ett par tio gånger. Och så rökte hon cigar och drack vatten där ute. <laughs> Men hon hade en sån härlig tysk brytning också. Ja, ja. Hon, ja, hon hade en sån jävla temperament. temperament. Så att eh, hon fick igång med mm. Det var fantastiskt mm. Och det så jag brukar alltid säga det Till musikstudenter Och sådär att, att Det är inte att man må, Måste kanske inte vara Herbie Hancock Eller Kissi för att kunna undervisa Utan det är liksom mer ens inställning Och kärlek till, till jobbet Och mm. till ansvaret för elever och kunna entusiasmera dem mm. Det är oerhört viktigt Ja verkligen var, men ditt första instrument var piano Du har kört piano hela vägen Ja, eller? jag spelade gitarr också mm. Det var ju stort då Med alla gitarrband som kom du Man körde gitarr i en radioapparat Och så <laughs> kört en gitarr Med där ah, just det. Wow. Men sen blev det piano mer, och mer Sen spelade jag flöjt också gick på kommunal musikskolan mm. Så det gjorde jag parallellt mm. Vad var det som gjorde att det fastnade för pianot då? Nej det var nog tillfällighet att vi hade piano hemma ja. att, att mamma spelade piano ja, men. Det. Mm. men hade du några Kompisar som du spelade med När du var ju de här tidigare, mm. Mer än han din uh, rival slash kompis för. <laughs> Ja vi spelar mm. inte så ofta Han och jag ihop mm. men, uh, Jag tror det var 14 års ålder Så började spela i poppar alltså, Det mm. fanns ett band som heter Merchant Team I Örebro och då på den tiden, när 60-talet- så var det ju orgelhyppt, alltså. Hammond. Ja, ja, ja. Och det fanns till och med i Örebro- fanns en hammondorgelaffär. Mm. Och där satt jag för jämna- när jag fick spela där på orgel. Fönstershoppar du där i den affären då? <laughs> ja, det var tyckte det var kul- han som hade affären. Och, så. och jag köpte ju en Hammon också. Pappa hjälpte med pengar till det. Och sen så började jag spela med det där popbandet. Mm. Och då tog jag in mig lite jazzlåtar också- Ja, det är så. Ja. E-pop, eller hur då? E pop grej alltså lite sådär Mose blues-sång så, så sjunger lite med dem. Och Och det, en kul grej med det, det var ju att jag gjorde en radiosändning, jag var 14 år med dem den lokalradion, och den lyssnade min pianofröken på, hon lärare. Nej, då var hon stolt. Ja, hon, och, alltså, hon kunde ju ha sagt att det här skulle du tala hålla på med, det här det, du ska spela Beethoven, eller hur? Det kunde ju varit sådär flicktron eller vad ska man säga? Schangerfascist eller något. Nej, tvärtom. Hon gav mig liksom feedback på vad hon tyckte om och vad hon inte gillade och så mm. Men vad, vad, vad givande då att hon och, ur, det, ur det perspektivet också i popperspektivet och liksom Jag inte vad jag Du du spelar faktiskt med ett band före det gången då. Jag måste ha varit ännu yngre 13 kanske. Mm. Och det var någon sorts lite så jazzband det, vet du, spela Hello Dolly och mm lite swinglåta och de de, band, de hade vi skulle ha smoking vet du vi skulle ha fiske det är Men ni var tretton ja, jag var ju bara young boy, de var ju 40 var tränare kanske och trumman ah, var Oj, oj, ja, jag var ju sån här liten vall på Men men då kunde inte fixa några genom några spelningar Men det kunde min farsa göra så att vi spelade på Lions de hade en sån där utomhusgrej med lennart hylan, jag vet inte du vem det är. Killan? Men... Ja, menn jag satt i knä på honom. Nej, ja. <laughs> Han är inte ju Ja, så det blev inte så mycket med det Men det var mitt första band. Och sen så kom det på hämt efter. Okej, okay, men de, det här. Um... För det här poppande som kom senare då ja. var de mer gamla eller var det samma? Ja, de var, de, ja, lite äldre var de. De hade ju, oh, de var ju för jag måste ha varit 14, 15. De måste ha varit 18 för de hade körkort. De hade en stor sängevan. Snöva det vunnit på tips så köpte en stor sängevan hade släppt. så vi kunde köra åt områdena Växte du upp snabbt de han när han är med sådana såna äldre. Liksom. Ja, det är ju det är en bra skola. Herregud, mm. jättebra. Och det var inga långa turnéer. Man åkte från Örebro till Kumla och spelade, eller halsberg och, och Så kom man hem med 300 spänn och slängde pengarna i luften och visade morsan och farsan. Det var jättestor. Så det var kul. Ja, det är inte men härligt. Men spelade jazz redan som, som 13-åring? När introducerades jazzen i ditt... Bra fråga. En viktig fråga för att det är ju så med allting om man spelar golf eller om man intresserar sig för vin eller frimärken eller vad det är Det är ju någonting som sätter igång ofta ett intresse för någonting och eh, det var vänner bekanta till mina föräldrar, deras son var svensk mästare i jazzfrågesport på radion mm. man hade sådana tävlingar på radio så, vet, så vem spelar först trumpet trompetebass i span 56 och sånt där och då var det Massa freaks och i Sverige då som var med om tävlingen. Och Ralf Blomqvist heter den. han, han vann det där flera gånger. Och vi var hemma hos dem och drar kaffe en gång efter eftermiddag. Och då fick jag gå in i hans musikrum. Och det var ju som att komma in i en katedral eller en kyrka. Det var ju något väldigt speciellt. Det var LP-skivor från går till tak Fyra väggar va? Wow. Och sen stod Bang Olofsson stereoanläggning. Som var ju redan då hip Star Wars-knappar och sådär. Och då lånade han mig skivor. Ta med de här skivorna hem så se vad du tycker. Och det var, så enkelt var det. Så det var helt tensa. Jag tyckte det var så magic. Va? Mm. Och se att man kommer till en människa som har en passion för någonting. En lidelse. För någonting. Men spelar han eller var no, han bara liksom. en konsument Jag tror han ja. kanske spelade lite saxofoniskt men jag har aldrig hört honom spela någonting. Men han kunde ju väldigt mycket och samlade jazz och så. Skivor och så. Mm, wow. Så det satte jag om. Och uh -huh. då blev det ju lite svårare att öva Beethoven hemma. Det blev liksom några takter Beethoven som var ute. <laughs> <Ja. Ups. laughs> eller bibopp. Uh -huh. vad, sa, vad sa den tyska läraren om det då? Hon tyckte det var kul eller? Ja, så alltså hon... Det var ju min mamma som ropade från köket så här. Öva läxan, öva läxan, vet du. Hon så här dum, dum, dum. Jag <laughs> satt och svängde så här. Så. Lite svårare, men... men men liksom glädjen för musiken fanns ju det hela tiden. Men vad var det som lockade med jassen då? Ja, det, det, är, det är väl som att, att det finns någon mystik med någonting, att det är någonting alltså man kan inte säga vad det är men liksom att det är något hypt och fräckt eller något som man inte riktigt förstår, men lockar så där. De här skivkonvaluten, svartvita med ofta svarta musiker och sina instrument och så att ja. nej, det är svårt att säga mm. det kan nog vara många olika saker antagligen men du studerade musik i Göteborg ja, men du ska veta att det är också en paradox just med min uppväxt att mamma pushade med att jag skulle spela mm. och till och med skaffa en ny lärare så att jag blev motiverad och så vidare och pappa hjälpte mig med pengar till orgen och alla var glada och stolta men sen när gymnasietiden kom på sitt slut och man började snacka om engelsk åt musik, då blev det ju, då blev ett annat liv i luckan, det var inte populärt och då var det också att jag hade ju faktiskt ett intresse för medicin och hade köpt böcker och sånt där och mm. läst mycket om det när jag växte upp. Så att... Jag tyckte inte att du skulle bli musiker. Och inte ens släkten. Alla sånt. Så här, musik ska man ha som en hobby. Då blir det inte tråkigt. Blir man professionell musiker då blir det krav och så blir det trist efter ett tag. Och det kanske gäller vissa musiker som sitter i fasta orkestrar- eller spelar på stenarna. en dag. Det, det är så också. men det gäller ju alla yrkesgrupper. Det gäller ju ditt jobb också. Alla. Det blir alltid blir en matlåda någonstans när man sitter. Och har Absolut, har det tråkigt. Men, så att jag hade när jag flyttade till Göteborg då fanns jag kan säga att det fanns inte i min föreställningsvärld- att jag skulle hänga mot musik på heltid. Det fanns inte. Utan jag skulle bli tandläkare och få ett tryggt jobb, inkomst. Och sen spelade vi sidan om. Mm, just det. Men så är det så när man flyttar hemifrån. Klipper av norrsträngen lite grann mer. Och så börjar jag träffa jazzmusiker i Göteborg. Mm. Ove Johansson, saxonist. Som spelade en grupp som heter Måendo Dava. Gick på för år sedan. Gunnar Lindgren. Conny Sjöqvist. Legendarisk tramslagare. Gilbert Holmström, som hade ett band som heter Mount Everest, som jag kom med ganska tidigt. Innan du började studera på musikskolan. När, ja, när du var tandläkare? Ja, det var det nog. Det var nog då. Det var den, där. Ja, den skivan, den allra första skivan jag gjorde med Mount Everest, den har kommit ut nu på Universal Nej. som LP. Va? Va? Hittat. Grymt. Ja. För jag tänkte fråga, men det kanske säger sig själv då, att det var ju på grund av att du kanske flyttade ner till Göteborg, kom hemifrån och träffade de här musikerna där, så att du där. Inte... Mm. Eller fanns Örebros musikhögskola Nä, på den tiden? Jo, jo, jo. Ja. fast ingen, ingen jazzgrej fanns där då. nej Det fanns ju inte i Göteborg heller. Det var ju precis då, det här är 72, 72 73 kanske. Då, då kom ju det här som kallas för tvåämnesmusiklärautbildningen. Och där var ju jazz och pop och blås och sånt en viktig del av utbildningen eftersom det skulle vara mer skulle mer funka ihop med ungdomar och mm. undervisning. Alltså man kan inte undervisa Beethoven för 12-åringar idag. Och det är svårt. Ja, det är svårt. Så att det, det, det blev ju mer och mer accepterat. Mm. Men vad som hände, jag, gick, jag tog min första examen och eh, domt-kandidatexamen efter ett år. Mm. Men sen tredje termin, då började liksom musiken ta mer plats i mitt liv. Ja. Och då fattade jag att vi... Då, då var jag hemma hos musiker och så, jag, och så byggde jag upp någon slags illusion av vilket fantastiskt liv de hade. Och då gick jag upp på morgonen och sin frukost och så kunde stå och öva timmar och så... Gick de en tur och så övade de lite till och så gick de på kväll. Ja, vet, sådär. Stämde illusionen sen i verkligheten? Ja, i viss del alltså. Men, mm. men det är aldrig enkelt. Nej, inte. så är det Nej, så är det, mm. så att det blev en konflikt, ska jag säga, under tredje terminen där. Ja. Och då började jag få mer spelningar också. Så då jag blev jag fysiskt sjuk. Nej. Jo, jag fick jättehalsinfektion och så fick jag prickar av hela kroppen och blev bara sängliggande. Så jag kunde inte gå till skolan med... Oj, var det, var det, var det stress då? Ja, så det där, liksom var. Ångest? Så där? Ja, fast, jag, jag ringde ju hem till morsen och sa att sluta slutade tandläkare. Jag var på musik och hon blev tokig så Hon skrek telefonen. Hon fick ju frispel. Och ja... Mm. Var, hur, hur lång tid tog det när du kom igenom det? Eller? Ja, Nej, det gick ju på ett halvår ganska fort. för att då, då flyttade jag hem till Örebro. Och så gick jag tillbaka till min pianolärare, tyska pianolärare. Så tog jag lektioner och så förberedde mig. Och så sökte jag musikskolan i Göteborg. Aha. Och så kom jag in där. Och då blev det ju lite lindring att jag, okej, okay, jag ska inte bli tandläkare, men jag ska i alla fall bli musiklärare. Mm, just det. Så då blev det lite coolare. Dels för föräldrarna, men också för mig kanske. Alltså... Men vad det är säljpointern, eh, vad ska man säga, ja, pitchen till föräldrarna att du ska bli musiklärare, ett yrke då, så de, var, de räknade inte när du skulle frilansa då liksom. Nej nej nej och jag, hade, jag menar jag kunde inte frilansa man visste inte ens vad det var på och jag hade lite gig i Göteborg och så där. Det var inga stora pengar och så så, där, men, så det blev en långsam långsam övergång mm. från att jag bryter från tändlekerit och sen gick jag två år på musikskolan. Och då kombinerade man musik och ett annat ämne. Ja. Och jag läste historia då. Okej. Okay. Ja. vilken historia då? Det är koloda Ja koloda. Nej, är Man läser vanlig historia På historiska institutioner i Göteborg okay. En del läste engelska, en del läste matte Man kan kombinera med olika ämnen okay. Men fan är det som läser vet stenålder och, och då Så efter några veckor så gick jag tillbaka Nej det var så du tyckte ja, Det tyckte jag kom till en punkt men det tog kanske Fyra år kanske att säga En långsam process mm. Att flytta hemifrån, ta i musikskolan och sen så ta steget ut. Nej, nu, nu får det bli musik liksom. Ja, men ja, det är en lång... Eller, det kanske behöver ta tid- för att ja, liksom, ja. utveckla fram sådana beslut- och liksom känna vad man känner. Nej, precis, Nej, men alltså, man måste ju... Man måste ju... se sig själv i ett perspektiv- i den tid man växer upp. Och när jag växte upp så var det ju- som min far... Harrys fast liksom och, och brorsan fick det och så vidare och de flesta människor hade det och jazzen hade ju inte det bästa ryktet på 50-talet var det mycket knark många stora musiker och sådär de tog ju av att de hade levt så jävla dåligt liv mm. så det fanns ju mycket faror Naturligtvis det, där. Just det. Man har hört mycket från amerikanska scenen, men var svenska scenen lika stökiga? Liksom? Ja, lite, lite åt det hållet. Mm. Alltså. Det, det, men det fanns någon slags där Charlie Parker ja, dröm liksom, att. Lyhör heroin spelar. Inte för spelar jävligt bra. Mm. Alltså. Stökigt. Men dina tid på musikhögskolan då där, mm. när du väl kom in och mm. pluggade det där, mm. hur, var, hur var de åren? det var ju fantastiskt för att det var ju den där det var den där var För... ja, det var ny, var cooking och det var ju många tydligen som jag märkte i min situation som som ville kombinera, som till exempel Bo Ejby som har ett eget bokförlag idag Bo Ejby förlag eh, Stefan Forsén som är en fantastisk kompositör och musiker och pianist han gick samma klass som mig eh, ja, Magnus eh, Larsson som blev skådespelare på Göteborg Jättemånga begåvade människor ja. Som, som fann en, en oas ett ställe där de kunde liksom förkovra för, sig ja, och liksom. mm, gå vidare. Mm. Men vem var du som person? Hur gammal var du nu, musikskolan? Jag var 20-21. Ja, 28, liksom, 21. Ja, vem, var, vem var Lars då? Liksom? Ja, alltså jag är fortfarande ganska vilse sådär men men. I och med att jag höll på så mycket med jazz så fick jag ju en viss form av status där på skolan. Det var många som diggade och spela med mig och som, som tror jag respekterade mig för det vad jag, vad jag höll på med. Så var det ju. För att många av de som gick i, i min kurs, då kom ju det klassiska. Ah. Och de ville lära sig mm. att och sådär. Tyckte det var fräckt? Ja, så var det ah. Och De kände sig i det låsta för de hade bara spela klassisk musik hela sin uppväxt. Och så det blev lite poppigt då. Ja, lite... ja absolut. Och, då, och så började jag spela med många Göteborgsmusiker. Vi mm. gjorde den där första skivan. Och, och sen var det inne i musikscenen till slut. Ja, alltså grejen är att när jag, det tog bara en vecka tror jag, efter jag hade hoppat på musik, eller var det historieutbildningen där, mm. så ringde jag Ariel Andersen, norsk basist. Och fråga om jag vill komma och, och spela in skiva på ECM och wow. äh, åka på turné i Norge. Så upp, så det är så fint. Ja, det har ja, med, så full att på plats. Jag hade träffat honom på en jazzkurs uppe på Kävsta Folkeskola i Örebro en sommar. Mm. Och så hade jag spelat med honom. Så att, um... Har du varit på Kävesta? Jag, jag var undervisare där en sommar. Ja. För jag spelade med en trumslag som hette Sjunde Färger i Örebro när jag var tonåring. Mm. Och vi hade ett band som hette Takt och Ton. Okej, okay. nice. <gård> och, <gård> och, ja. Ja. och det var väldigt populärt och, och uppskattat. Och, så där va. och då ordnade han den här, här sommarkursen, jazzkursen på Tjeveste och då var jag lärare där. Och då kom Arl Andersson dit och han kom som frälsare, han kommer ihåg. Du vet, vi unga musiker, så kom det en norsk musiker. Han kom direkt från New York till Kevls ja. Han har spelat med Stanghets och ja. sen Rivers och bara ramlar in i farmen, Daily. Och ja, spelar Virtuos på sin bas och så, där. så det var helt underbart. Och då spelade jag med honom en kväll, hans låtar och så där. Och det gillade han. Och sen slutade John Valke som han hade med, en norsk pianist hoppar av i hans band och då ringde han mig wow ja. det måste ju varit, du måste ju vara ja, ja, ja, på tårna då ja, nu fattar man nästan att, hur stort det var nu jag spelade för Manfred Eichel i Rainbow Studio i och sådär va? och precis veck, samma vecka spelade Pep Metheny in där så jag var ju före och Lime Maze allihopa i studion oh, det, var cool. no. ja, det var kul. Nej, det var fantastiskt och alltså, man kan säga också att på den tiden, så de musiker som var etablerade och hade band, och så de hade ofta långa turnéer som det, man inte har idag. Mm. Idag är det ofta att man åker ett jobb till Malmö så åker man hem. Men då var man ute tre veckor i stöten. Turnéer hela Nordnorge och överallt. Då. Just det. Så att det var du, fick, du fick hänga med längre tag då? Liksom. Ja, alltså, de, man... satt ju en, Folkvagnsbussen åkte runt Men det var, då var det ju 20-årsåldern där, mitten 2024. 24. Ja, det gjorde vi. Skida. Och den gäng ni blåste runt en turnébuss, mm. tre veckor i sträck. Ja. Var det stökigt eller? Ja, nej, stökigt. Ja. Det var det inte. Nej. Ja, det var inge, ja, det, klart det var lite konjak på kvällen efter gigit ibland. så vi tyckte norrmännen om. Ja, vi tyckte norrmännen om. Ja, om pinne efter jobben. <laughs> pinne efter jobben. <laughs> ja. ja, vad härligt. Vad... Vår... Um, och sen så efter det så din karriär Tuggat vidare Och det ena och jätte andra kan man väl säga Men var det det startskottet Liksom för din karriär Ja alltså först, Första var en slags etablering i Göteborg mm. efter, Och efter de, Det som fanns där mm. Men som Gilbert Holmström Han var ju tandläkare, saxonist Han var ju tandläkare, han hade sin egen praktik Men sitt hjärta i så att han levde hela sitt liv som tandläkare och jazzmusiker och, ja, och jag kom tio år senare men jag, jag gjorde kanske det som han inte vågade eller gjorde med sitt alltså, jag, jag bröt upp från mina oh. studier och blev musiker mm. just det eh, utan någon slags kvalitets jämförelse eller någonting men, men så är det ju ja. och så ser, ser jag på min son då, som nästa generation som går direkt till musikskolan. Det, det. så är det ju ja. Var, um, jag tänker vi ska prata lite om... Um, vi kan ju prata både nutid och dåtid samtidigt. Ja, Men nog... lite om övning. Okej. Okay. Hur ofta övar du? Nu för tiden? Ja, varje dag. Varje dag? Ja, och just nu alltså, det är det ganska lustigt. Man... Jag råkade ju ringa dig när du satt, du... När du öv satt ja. och övade. <laughs> ja, nu är jag ju helt nörd och övar väldigt mycket. Det, det är ju kul att du frågade just nu eftersom jag övar så mycket. <skratt> <skratt> <För> att, eh, <skratt> Stolt svar. <skratt> <skratt> Nej, men alltså det, det finns ju så mycket myter om det där. Och liksom pekfingar att man måste öva och ska vara duktig att öva och så där för att bli någonting. Men mm. det är klart. Det finns några få musiker. Och det finns några myter liksom om Chetbäcker som när han var ung, bara fick en trumpet och bara lira direkt. va <skratt> och, och det kanske han gjorde. Men, men det finns en del människor som kan det och liksom bara på öra att ta till sig musiken och spela. Men för de flesta av oss så måste man ju liksom lära sig skalorna och treklanger och, öva och lära sig låtar och så vidare. Så att jag håller på nu liksom lite grann just med så sådär och övar jävla massa grejer. Var... Vad är det du övar nu? Ja, jag, jag övar olika... Alltså olika patterns i olika skalor bara så där upp och ner, upp och ner, upp och ner, bara liksom. Och sen så försöker jag när jag spelar bara glömma hela skiten. Det är liksom den grejen. Inte tänka på det? Nej, Nej men det är ungefär som om, ja, det är ju att lära sig spela ett instrument eller musik och improvisation, det är som att lära sig ett språk, ja. Du måste lära dig alfabetet och sen måste du lära ord och sen måste du sätta ihop orden grammatiskt riktigt för att få meningar och bli förstådd och sådär. Och då finns det ett gäng skala som man använder inom jassen och i dem finns det en massa övningar och det sitter jag med nu. Och det svåra med det är att det har en tendens att bli mekaniskt nu ska jag öva samma sak om och om, och om igen. Och att du vill bli färdig för att det är inte så kul och så vidare. Och så spänner du det, så, får du, så kan du få ont i musklerna. Ah. Ja, det känner jag. Har du jag, ont i musklerna nu? Ja, ja inte så för Men jag kände kände av det går att det är ganska många timmar och så. Och eh, när jag, som normalt, eller lång tid när jag bara sitter och är kreativ och spelar musik, så får jag inte ont. Då är det mer naturligt flöde. Men just det här med, med man ska manglande ja, det, det, det är påfrestande mm. men om man, kan, man måste vara mindful på de här grejerna så att man gör det och tar paus och mm. vilar och så. sådär det Det finns ju en sån här olika teorier kring det där 20 minuter, break, 20 gånger 5 mm. om dagen, när man ska köra två timmar i sträck och så sådär mm. hur kör du liksom? Nej, men jag talar om det för mig <laughs> har du någon agenda hur du lägger Nej, men... upp din övning liksom? Ja, alltså jag jag fick lära mig... När jag gick på musikhögskolan så spelade jag mest faktiskt klassisk piano. Mm. För Billy tror är en duktig pianolärare som jag hade då. Så att jag ägnade mig åt det mest. Eftersom en andra kunde jag lite grann, tyckte jag. Jag hade i och för sig en pianist också som lärde mig lite akord och som voicings och sånt där. Men då fick jag lära mig tonbildning som kommer från Gottfrid Båen som är en gammal känd klassisk pianolärare från Stockholm. Han har varit död i många år. Min fru har gått för honom och så där. Mm. Och där är han säger att piano är inte ett slagverksinstrument, ett klanginstrument och att genom att spela varje ton medvetet att höra nästa ton in i örat innan du spelar den, att förbereda dessa ton hela tiden så får du en vackrare klang i pianot. Och det här är ju någonting som stråkmusiker och blåsare gör hela tiden eftersom de måste intonera och sådär. Så det är mer naturligt, men för gitarrister och pianister så är det, det är bara att trycka ner en så så kommer det något. Så att det är en utmaning. Så det börjar jag varje dag ha gjort i hundra ja, år. Mm. Spela dur och målskalor långsamt i, med, i oktaver så där, med två händer. Långsamt Liksom. och känner på klangen då ja, liksom lyssnar, lyssna lyssnar, lyssnar, lyssnar. Det, det man nästan glömmer händer utan man bara lyssnar man blir ett med, med varje ton. Är det, så du har fått, är det så man får fram sitt sound för det är en sån här örs eller sån här ja. hur får jag mitt sound eller hur får man fram ja, ja. Det? absolut det, det, det påverkar ju det liksom. du har ju utvecklat min klang betydligt i och med detta Plus att det är en slags meditativ process. Eller ska vi säga mindfulness. Mindfulness det är ju att vara fokuserad här och nu. På det som händer. Utan att värdera det som händer. Det är liksom den där spirituella grejen. Men om man har den också då när man spelar en skala. att man, Du blir ett med varje ton. Du spelar varje ton. Närvarande. Så dels så utvecklar du på sikt din klang Dels så... Blir du fokuserad för den kommande timmen eller timmarnas övning va? Du springer inte ifrån dig själv. Om du är det stressad och kommer direkt ut från vart du gjort någonting på Ica. Och så rätt till bara spela blues. Utan du liksom samlar dig själv. Samla, att samla sig. Mm. Just det. Och då är det mindre chans också för muskelspänning och sånt där. Ja, jag var på en... Um jag var på en workshop med Esperanza Spolding en gång innan mm. och det, det var en kort grej innan hon skulle ha en konsert och då hon pratade om liknande saker fast när hon var på scenen så sa hon att ibland kan hon kan vara så i stunden att hon kan ibland inte tappa tiden liksom så här, hur länge har jag varit här nu? Mm. Så här, för, har jag varit här 40 minuter? Jag vet inte, det gick där liksom men är det kanske samma sak då de pratar, eller hon pratar som du pratar om att vara att vara där och då även i övandet då eller? Absolut, absolut. Ja, för det här med tidsbegrepp det är ju det är något relativt egentligen va? man pratar om att om man, om man är för mycket i sitt sinne, sitt mind sina tankar, då kanske man känner att ja, nu har det gått fem minuter, nu har det gått sju minuter och så, eller då är man medveten om vad man håller på med och kanske att man snart ska gå och käka och laga mat eller liksom lever både i framtiden och förflutet nästan mer än här och nu men när du glömmer det förflutna av framtid och blir ett med nuet då försvinner tiden då försvinner tidsupplevelsen och det är det hon pratar om mm. alltså när hon går in i musiken och blir så ett med musiken så, så vet hon inte hur länge hon har spelat liksom. det, är bara, det är bara ett flöde, ett flow det. och det är, svårt, det är en svår grej att uppnå mm. så därför är det bra att öva det, öva det varje dag så det är min första grej det här fokus, mindfulness, soundklang. Och sen så övar jag kanske några skal lite snabbare mm. och så och sen som nu i sista som har jag varit beboplicks och ja alltså från Tek tekniska, ja, tekniska grejer sådär. och försöker att få spela dem också musikaliskt även om det är bara bara det det bara det bara det så spelar dem liksom musikaliskt nytt. Mm. Just det. Um... Ska vi se... Vill du mäta med någonting om övningen, eller? Ja, ja, ja. För man kan se, För jag ser det som att det finns två, två, två, två sätt att öva på. Mm. Och det ena är det är när man övar för att få kunskap. Alltså öva någonting som är redan givet. Och det kan vara en åtta tonskala, en helt tonskala, eller treklang, eller vad det nu är. Och så övar man det i alla tonarter och så tragglar sig, va? På sikt har man hållit på med det kanske en månad- så sen till slut blir det en del av dig själv- eller en del av din kunskap- och så försvinner in i romedveten- och så kan mm. du, precis som du lär dig tyska eller engelska- plocka fram det. Och... Det läggs i bakhuvudet någonstans. Ja, det finns det. Mm. Den andra grejen- det är att öva improvisation. Eller, och där, mm. Det är ett stort ämne. Och då övar man mer kreativt. Det första är lite rabblande. Det andra, det är mer kreativt. Till exempel- att öva pauser mellan fraserna, att bli medveten om hur mycket luft du tar mellan fraserna, hur långa fraser spelar du i ett solo. Då spelar du en standard eller en låt och så är du medveten att korta fraser, lite längre, jättelånga fraser. Just. Vad finns du i timern? Är du på bitet, på pulsen? eller före eller efter? Sådana grejer kan man öva. Men då spelar man precis som den konsert. Fast du har mindet med på något sätt. att Nu, nu ska jag spela kort en frasen. Nu ska jag göra det och det. Just det. Du mm. alltså, då, då är du kreativ. Men du har ett koncept. En idé. Ja, men du sätter du lite kreativa ramar som du jobbar ja, utifrån. Liksom. Och då är man inne lite på komposition. Ja just det. det, blir det faktiskt. Då är man en komponist. Va? Och det är, det tror jag är en utmaning som improvisatör att bli mer komponist att man inte bara spelar sina fraser man har övat som man tycker låter fräckt utan att man tänker på hur man bygger ett solo från svagt till starkt eller från mindre korta fraser till långa fraser och så vidare mm. Det finns ju en så en Återkommande grej som man kan få säga är att man, vissa fraser ställer en fråga medan andra fraser ett svar. och så alltså Man skapar någon slags samtal. Absolut, absolut. Jo. Man kan ju spela en fras, så kan vi spela den igen. Det kallas så att repeat va? Så kan spela till. Men du kan ju också spela en motfras som du säger. Mm. Om den första frasen går upp eh, i tonhöj så kanske du spelar uppifrån och ner nästa. Eller också fortsätter du ännu längre upp. Jag menar, det är, det är många val och det är, det är otroligt många val när man börjar syna detta. Mm. Det var svårt att orientera sig lite då när det finns så många möjligheter. Ja, ja. Liksom. grejerna är svårt. Alltså, om, om du säger att du ska spela två takter ta två takters pauser på en låt så blir det jävligt fyrkantigt i början när man gör sådana övningar. Men får man gjort den några gånger så blir det en naturlig del av det. Och då blir man mindful, man blir uppmärksam på sådana här saker. Så det är också en övning. Ja. Men det är en kreativ och rolig övning. Ja, det låter faktiskt betydligt roligare än att bara mata. Ja, visst. Men man måste nog göra bägge delar. Ja, precis. Um, har du haft några svackor när du har liksom tappat lusten att öva helt och hållet? Alltså du liksom bara, nej det här vill jag inte. Jo, och känner man det då, då kanske man ska sluta. Eller då kanske man ska öva på någonting annat- Mm. Menar, om man har suttit med en typ skala väldigt länge och sen så, så börjar det bli, gå, bli mekaniskt och så tröket, så får man göra någonting annat. Mm. Eller, eller lyssna på någonting bra och få någon kick eller sånt där va. Ja, hur, hur söker du, om du vill ha inspiration till att öva eller egentligen till, till musicerande överlag hur, hur får du din inspiration att fortsätta och liksom ja <laughs> För det första så alltså, när man inte har inspiration och när, det, när det, man tycker man spelar dåligt och allt sånt här så Sådana downperioder, det är det som är det svåraste. När man tycker det är kul, då är det inte så svårt. Eller hur? Det är så med allting i livet. När du har aptit på det, då liksom går det sig självt. Och så ibland så får man först att tro att livet ska vara så hela tiden. Men jag har ju tänkt att sluta spela som musiker tusen gånger. Det är någon slags självmunkan i det och fan jag får inga gig, jag får dåligt betalt och jag hör på tejperna, fan jag låter som jag är en amatör och man deppar ihop och så hör man andra musiker och kollegor som man tycker spelar fantastiskt så, så går man ner och det har jag gått ner ofta, över jul och nyår har det kommit och det kanske är en sån, sån där du vet cykel cykel ja, alltså, då har man jobbat ett halvår och sådär och sen så har man haft lov att köka för mycket <laughs> och så ska man in i gång igen och så ja ja sen, det mörkaste upp tiden på året också det, dessutom så du får hela paketet där så alltså. ja. proppmet med... <laughs> du vill bara gå och lägga så jag. <laughs> ja. men, men om man då accepterar det utan att det var ju en gång som jag tänkte ta en kniv och skära av ett finger så illa. så det är det värsta jag varit med om Nej. och då tyckte jag att då fick jag, nu får det vara slut det är väl några år sedan jag var i studie i Köpenhamn jag tyckte att jag spelade så jäkla dråligt som tur så gjorde jag inte det va Nej. för att just nu jag menar nu tycker jag hur roligt som helst jag sitter över de jäkla skalorna som jag borde ha lärt mig för 40 år sedan ja. men ja men det kommer såna, Man får helt enkelt räkna med sådana svackar, det är det du menar. Ja, liksom. Absolut, man måste. Man men hur hanterar man dem då? Ja, <laughs> det, inte skär det, av sig fingret? Nej, i. precis alltså. Det finns, ju, jag menar, om du ser, det finns ju människor som tar sitt liv inte av att de kanske spelar dåligt men, men över att man har det så dåligt i sitt liv. Mm. Och så kommer man igenom en sån där svacka, och sån där djupdykning så kan sen efteråt när man kommer upp på andra sidan så förstår man inte att hur kunde jag må så jäkla dåligt? Hur kunde jag vara så illa? Mm. Så att... Ja, men... Om man har svacker så, så kanske man får ta en paus, alltså, mm. Och läsa en bra bok. Eller gå och se en cool film. Eller ta en öl eller, liksom, eller gå på fotboll och titta på och göra någonting. Miljönbite <gryllande> kanske? Ja, det är också alltså. Många sätt. Menar, för att Det är ju inte solske varje dag. Nej. Och se på väder och allting. Och hälsan. Plötsligt mm. så ligger man där ty och tycker av och, och sen mår man jättebra nästa vecka. Så det, och så är det med ens kreativitet också. Mm. Och det som jag nu på åldershöst höst och kommer fram till känner att det är ju att det går aldrig. Det blir aldrig bra. Det blir aldrig bra. Alltså man, man går in i ett projekt, man går in i och ska man göra en ny plats, en ny jäkla, ska ju få till en fräcka låt Och så, och så hör man efteråt och så blir man, tycker man att det är kass Är du aldrig nöjd med det du gör i? nej, Nästan aldrig. Men sen kan det gå, sen när man har sågat sig själv lite grann så kan det gå en period och så hör man det kanske med en ny öra och säger oj, är det jag som spelar det? Och så hör man kanske kvaliteter i sitt spel som man inte hör då. Nej, just det. För att... Ja, då hade man en viss vision av vad man vill göra. Och man vill ofta, man vill ofta överraska sig själva. Och det är ju jäkligt svårt. Alltså. Mm. Shit. Så den, förlåt, det perspektivet på det mm. man själv gör och det man själv är. Det är en svår grej. Mm. Och, och, och jag har gjort så att jag försöker ta till mig... Eh, positiv kritik och uppskattning från andra människor. Och det kan vara det svåraste som finns också, känns det ju som. Uh, nej, det tycker jag inte. Tycker jag, jag, jag blir jätteglad. Om någon tycker om min musik eller mitt spel den skivan och så lägger ut på Facebook så, så blir jag riktigt glad. Alltså. Jo, men det, precis, men det beror på vem man får det ifrån. Om, det, eller så, om min sambo säger till mig ja. att jag har gjort ett jättebra reportage ja. då är jag jättetacksam. För, jag förminskar inte det överhuvudtaget. Jättetacksam. Nej. Men det kan vara lite tack. Men det är liksom det är ditt jobb att säga det till mig. Jag tror inte på, jag, svårt, jag kan själv ha svårt att tro på det. Mm. Själv, har du, känner du så ibland Ifall det kommer från någon nära som säger det här var bra att du liksom, ja, det är bara ditt jobb att säga det eller du köper nej, det med alltså, hullehål liksom. Jag, nej, jag, tyck, jag tycker det är oförskämt. Ja. Av dig att ja. inte ta till det om din till och med undviks så att tycker om det du har gjort. Så då ska du fan som man var glad ja. <laughs> Alltså det, det, är, det, är viktigt. det är en äkla ego-grej det där alltså. ja. uh, och, och, och vad då sanningen kanske ligger någonstans i mittemellan men vilken sanning vad, vad är ett bra reportage, vad är ett bra pianosoro mm -hmm. uh, det finns ju inga färdiga mallar och mått för vad som är det men det som har gjort att jag har fortsatt det är till exempel att min musik har betytt någonting för andra människor Mm. till exempel så var det ett japanskt par som hyrde två flyglar på sitt bröllop och spelade en av mina låtar på två flyglar och wow. det är ju underbart och en annan kvinna som spelade en av mina låtar för sitt, sin bebis när hon var gravid under hela graviditeten wow. och när barnet föddes så grät och satte de på skivan och slutade barnet och gråta <laughs> Jag brukar okay. säga att det han nog gått lite bra Jimmy Hendrix. Ja. Eller Harry Branderit. Ja, ja, men härligt. Ja, visst. Det är ju fantastiskt. Mm. Och det måste man ta till sig alltså. Och, och det är när jag tycker att jag inte spelar dåligt. att tänka på de här människorna. Mm. Att kom ihåg att det man gör, det betyder någonting för någon annan. Mm. Och då får man lite perspektiv. Just det. Det klart att jag vill ju vara lika bra som Hubble och helst ännu bättre. va Men det kommer ju aldrig bli, och det är inte intressant heller. Jag måste ju bli så bra som jag kan bli. Just det. Ja, om um, du ska. Det här är en liten. Um... Kuggfråga. Ja, precis, precis. Det kanske är lätt att besvara, men det kan också vara svårt. Mm. Beskriv ditt sound på piano, och hur hittar man sitt sound? Ja, det är, det är en häftig fråga. Jag vet, Jan Johansson som fick ju den frågan. Och han har ju ett om, vad säger, man, omisskännligt, eller vad säger mm. man? man känner igen det. Man känner igen det på en gång. Ja. Uh, och alla frågar om honom så, hur gjorde du förstår det så? Vad då sa han? Han fattade ingenting. Jag har inte gjort någonting, jag bara spelar så han. Och jag fick den här frågan första gången, jag kommer ihåg när jag var professor i Århus i Danmark. Jag undervisade där några år. Mm. Då var det någon som. Hvordan är det att spela med den nordiska tonen? Vadå? Så? Hur är det att spela med den nordiska tonen? Jag förstod inte frågan. Jag förstod, jag förstod inte vad de menar. Jag, jag var tvungen att sätta igång och tänka på det. Mm. Förstod. Och sen har jag... Och det var ju en väldigt bra fråga. Men eftersom jag är från Norden, jag är svensk, så, och är uppväxt med salmer i kyrkan och Bites och Oscar Pearson och whatever. Alltså, så mm. det har ju format... Mitt sam och mitt sätt att leva- som, som älskar skogen och sjön och, och du vet, allt det där. Så att jag har ju mer nordisk klang än New Yorksan. Där har jag bara varit besök, men jag är ju inte. Så, Nej. Så, så, så så är vi. Men. Av naturliga skäl. Mycket, men jag kan tänka att du lyssnar på mycket jazz från New York. Kan man... Absolut. Och jag älskar ju amerikansk musik och så. Mm. Men jag skulle säga att- eh, eh, det är som jag pratar om förut med tonbildning mm. att, att spela skalor långsamt att lyssna vara närvarande mindful och så va. det har gjort att jag fått ett bra bra sound på pianot det har jag gjort men sen vad som gör att det är mitt sam det är lite svårt för mig att, att säga det är som att titta sig själv i spegeln liksom <laughs> men, men, men jag tror att jag tror att mitt jag brukar alltid säga så här att till, till unga musiker att du ska naturligtvis bli, försöka bli en bra musiker men du ska också bli en bra människa och där har du grejen liksom. och jag har ju hållit på med meditation i 40 år och yoga och jag har läst hyllmeter om det, det, det medvetna och omedvetna i människan och jaget och självet och jung och så vidare och, så vidare. Mm. och alla de här delarna tror jag har gett klangen eller ett innehåll min musik mm. så är det, det är mitt liv jag försöker ju uttrycka mig själv mm. genom min musik och då blir ju det att jag har spelat lite golf eller att jag, från Örebro att jag har alltihopa, det påverkar det mm. så men, där, där men, har du ja. tror du att det kommer som en ung musiker då, om man bara håller på, kommer det med tiden per automatik eller, måste, eller finns det musiker som håller på hela sitt liv som inte har sitt eget sound Ja. Svår fråga. Svår fråga. Nej, jo men alltså jag tror att man måste vara medveten om det och mm. tänka på det. Tänka över det. Mm. Däremot är ju frågan svårt att säga vad är i eget samt? Ja. Jag menar jag mm. håller fortfarande på att lära mig att spela bebop och det är ju inget nyskap eller något spännande egentligen. Men jag tror ändå att jag utvecklar mitt musikaliska språk så att jag kan uttrycka mig själv genom det är ändå bättre just det har du, någon, har du någon sån här idol den här, den här vill jag hänga upp på väggen liksom ja, ja jag hör hörde mig hänkocka en av de stora jävla musikerna mm. som ja, men det finns ju jättemånga ja såklart, givetvis. det finns väldigt många som, som man tycker väl kommer och sådär och lyssnar på och jag lyssnar ju inte bara på jazz, jag lyssnar väldigt mycket på klassisk musik. Och det har ju, åt, ju återspeglat sig i mina senaste kompositioner. Dels för trion så har de blivit lite mer symfoniskt skrivna. Alltså inte bara en enkel tema utan lite längre former. Mm. Jag har skrivit mer inspirerat av Stravinsky, storbandsmusik för storband. Och sen har jag gjort en del crossover med kammarorkester och trio. Så, mm, just det. Så att det har påverkats av det. Mm, okej. Mm ska vi se du, en sak jag måste berätta som ja. hände igår ja. jag fick ett mejl från Jörgen Enborg en väldigt duktig pianist i Köpenhamn och han jag har inte pratat med honom på 15-20 år och han skickade en låt som han skrev till Lars, han har tillägnat mm. den till mig och jag blev oerhört rörd och glad av det mm. naturligtvis, och grejen är också att han är jäkla bra pianist och det är en skiva som jag lyssnar mycket på som jag blir väldigt berörd av när jag lyssnar på och vi träffades i unga år på jazzkurs i Danmark. Så vi har liksom varit gått parallellt. Ja, hela ja, ja, ja. Och nu skickar han till det. Plus att han har fått, om det är Alzheimer eller, eller någonting. Någon där sjukdom. Mm, så han kan okay. spela längre. Men han kan komponera. Ah. Så det var extra rörande. Vad stort. Ja, jag, vet, Och nu, jag ska lägga ut den låten på Facebook nu faktiskt. För att, du har spelat in den nu? Eller? Nej, men ja, jag ska bara lägga ut noterna som ah. jag fick om honom. Men du har spelat den och så? Liksom. Ja, jag spelade den igår kväll när jag fick den. Ja. Och, så, och, så. och det är ju lite sådär... Det gäller oss alla människor. Man måste ju inte vara jazzmusiker för det. Men att vara en människa är ensam. Man föds ensam, man dör ensam. Vet den här klassiska grejen. Men så finns det kollegor eller andra människor någonstans runt omkring som sätter pris på det man gör. Och så plötsligt så får man ett brev eller ett, ett message eller något sånt där. Det är oerhört viktigt. Det gör det hela värt det på något sätt. Eller? Ja, det gäller ju oss alltså, ifrån och till andra. Att det mm. är väldigt viktigt att man också säger till andra människor att om man tycker vad de gör. Så. Mm. Jo, alltså här, den här att få uppskattning, det, är, det får, behöver man hela livet. Ja. Så är det bara. Det är viktigt. Ja. Just det. När det kommer till notläsning, till ja. exempel, kom det. Lärde du dig från början när du började spela piano eller kom det ett senare skede? Nej, det, det, det ingick ju direkt i man, man, på min i min generation, då spelar man efter ja, det efter så. Jag är ingen fantastisk notläsare men jag, jag kan ju läsa noter och skriva noter så att mm. jag behöver lite tid. Det finns ju alltid sådana notträvar som river av vad som helst men det är inte jag. Men, men det, det är inte så är viktigt. Alltså. Nej, viktigt. Om du, om du kollar tillbaka på dig själv på när du gick på musikskolan som pianist då ja. och den pianisten du är nu, samma person fortfarande. Men vilken är den största skillnaden från då till nu? Ja, det där är intressant. Man kan ju höra gamla inspelningar man gjort och man, så man inte känner igen sig själv. Och det är ju lite fascinerande, lite skrämmande på ett sätt, va? Men. men... Men det är klart att eh, sen jag gick på musikhögskolan och har ju gjort kanske 50 skivor eller 70 skivor, jag vet inte. Jag har varit att spela överallt och med, med väldigt duktiga musiker och dåliga musiker mm -hmm. och undervisat och man har på massa grejer. Så att kanske man har fått eh, lite mer av det som kallas visdom. Ja, just det. Erfarenhet. Ja, erfarenhet. Hörs det i ditt spel också? Ja, det tycker jag. Alltså, mm. Inte på varenda jävla i spel jag var i <laughs> tyvärr. Alltså, men när jag får till det så, så hörs det. Och det, det är det jag jobbar med nu. Jag jobbar nog mer på arkitekturen i mitt spel. Alltså när man spelar Tolo. Att det är organiskt, naturligt. Man spelar. Det är ju en process mellan egot och självet som Jon kallar det för. Egot det är ju bara en liten del, mindet av självet, det man är. Och man strävar efter att sluta tänka som, så, som förut och bara lätt gå mm. Och det är då som allting sker mer naturligt, mer intuitivt. Det är dit man vill hela tiden. Det. Men det, det paradoxala är att jag vill dit. Men jaget får inte vara med. Ja, just det. det är det som är svårheten jag vill glömma mig själv men i och med bara jag tänker den tanken så är jag i jaget ändå precis. är det så att tänk inte på en gul banan tänk inte på en gul banan nej, nej, är det. Så. det är precis den är den här processen, den mentala hållningen och inställningen, någonting man får öva om, om, om igen. Mm. och genom zenbuddhismen så är ju, pratar man ju om att meditation och sånt allting är en övning det är alltid en övning ja, just det ja. hmm man kan öva ja precis. man övar hela livet uh -huh. ja. och det är därför jag jag menar jag skulle kunna sluta spela nu och inte leva rikt på min passion jag skulle klara mig i alla fall mm. men det är nu det är riktigt kul man håller på länge och mm. man bara får lite distans och perspektiv just det. att sätta sin audition är det många som gör när man ska söka in till skolor och sånt där och liknande mm. har du varit i någon sån här riktigt läskig när du blivit liksom Ja. granskad för... Absolut, alltså jag sökte, när jag sökte musikhögskolan var ju... Det, vissa prov var ju lätta för mig då, men liksom sångprovet och sjunga i fjärde vingar, på hagar det var ju liksom långt ifrån mig va? Så det var ju tufft alltså, men det, det gick ju att komma igenom. Den värsta spelningen jag har haft i mitt liv, det var när jag fick hoppa in och spela med Sveriges radiosgruppen i Stockholm. Oh. Och då var jag 30 år, och då var... Bob Brookmeier som är en legendarisk storbandsledare kom dit. Och Meloiström slagare och en tropeter från New York. Och så var det storband Red Mitchell på bas. Och ja, Bengt Bernd. Vad Alla etablerade liksom duktiga musiker. Var med. Och jag var young och skulle spela piano. Och jag hade inte spelat mycket storband. Och, och spela storband, spela orkester. Det handlar ju inte bara om att spela kreativt och rätt. Utan det, det handlar ju om att vara på rätt ställe. Mm, räkna precis. Aktör, hålla sig. Och då hade jag fan en handsvett en hel vecka och sovit på nätet vaknade nodna under sängen låg och räknade takt gick till Sveriges radio och övade på mina stämmor innan bandet kom och så här. jag lovar det, det var skärskälden, alltså. Åh oh. Allt var fruktansvärt jobbigt alltså. så Så den upplevelsen jag har inspelat mig kan inte höra det än för att det kommer tillbaka så. <laughs> det är så du, du, alla känslor och sånt bara bubblar upp när du hör aj, när du tänker aj, på aj. det. Fast alltså, var hem. Och jag blev utskälld av han med Louise där. Hey, man, what are you doing, man? och så här, han sa, come to my room, I'll learn you how to tap your foot. För jag, trampade, jag stampade takten på två, fyra. Uh -huh. inte nej han inte. You know what the most important beat in the bar is? It's the first beat. Alltså om man vet vad ettan är i takten, då, då kan, vet man det i förhållande till allting annat. För, okay, men är, det så, är det generellt så i storband att man ska ha på ettan då? Ja, liksom. Ett, två, två, han ville att jag skulle trampa på ett och tre. Okej. Okay. and four is just a matter of swing feel. Alltså en. Alltså en, en, en uh -huh. Och det är liksom Mer ett uttryck, try, try, känsla okay. Hur groven är Men try, man är i musiken Är try, till try, okay, try, är try, try, try, try, try, han try, try, try, try, try, try, try, try, try, try, Så try, try, try, det var try, try, try, så, Nej. så det, det lärde jag med någonting. Ja och sen det, det som jag om man nu ska säga någonting gott som hände där, ja. det var att han Brookmane sa, vi tar fram en låt till och gav mig som feature-låt och då tänkte jag, nej, oh my god inte en gärna låt till, alltså och han med Louis sa, nej han, han ska inte spela en låt till, så han de stod och snacka om mig med nej, va? Ovanför liksom ja, <risas> över jo, men det klarade han, sa Brookmane, nej sa han med Louis, Ja, så, så fick jag spela den för honom. Så sa han... Uh, don't worry, man. You play with your heart. Nej, hey, och det är fint fint betyg. Det, ja, så det är aldrig glömt bort. Så även om jag var young boy, mm. pantsvet, mm. <laughs> takten fel och inte kunde sova alltid så, så så uppfattade han någonting i mig som var bra. Mm. Liksom. Ja, men det var ändå ett fint betyg och det är skönt att man kan få... Vad säger man? Eh, nu körde du väl inte diket för nu gjorde du det precis. Man brukar säga man hittar smultron även i diket. Det är väl något ja, uttryck, o. men nu kör du körde kanske inte diket. Men du. Eh... Ja, nej, jag klarar väl hoppas att det inte skulle Så det är det, det är något värsta. Ja, <laughs> uh, ska vi se. Uh, vi kan väl prata om uh, trion. Mm. Mm. Lars trio. Larsen känns som trio. Hur bildades den? jag undervisade på då. Mm. jag hade timmar där och då var Anders Jormin som är professor, han var elev där då så jag hade honom som elev i en ensemble och så fanns det ingen trumslagare i den ensemblen. jag tror Thomas Gäderlund också som är perfekt nu har alltid var på skolan, han var också elev där. och då tog jag dit Anders Kjellberg ja ah. Och då Så Anders fick, var med så de fick, de fick spela med en bra trummis också ja. på de där lektionerna. Också. Men sen efter lektionen så stannade Anders, Jermin och Anders själv kvar. Och då spelade vi trio. Ah. Så så föddes trio kan man säga. Det var på en ensamben? Liksom. Ja efter den ensamben. som extra liksom, när alla hade gått hem så stannade vi kvar och jammade på trio. Ah. Och sen så fick jag ett jobb på Neffertitie. Där spelade vi första gången. Eller på Neff första gången? Ja. Kul. Ja, okej. Och sen så fick, gjorde vi en skiva sen 79 väl? Mm. på Caprice och så. Och, och jag har på haft min, mitt band i alla år. Ja. Så var ju Jormin där ett antal år, 5-6 år. Sen slutade han och började spela med Bo Stensson. Och då kom Lars Dahlsson med som var med i många år. Mm. Och sen var det... Uh, vad fan var det? Med? Christian Spering kom med 4-5 år också men Anders Kjellberg var med alla år kanske 30 år Okej, okay, I han är mm. med. men sen nu sen 2010 uh -huh. så, så har du varit min son på Trumbo, Paul Swanberg och Thomas Fonsbeck, en dansk basist. precis mm. det, var lite, det var lite till, den här frågan har du säkert fått många gånger också det var lite dit jag ville komma också okay. till slut ehm uh, uh, hur är det att, att spela med en så nära familjemedlem? Ja. Um, hörs har har er liksom privata relation och liksom allt sånt där Hörs det i musiken på något sätt att man är släkt. Ja, det finns många fler andra som har fått liknande frågor Isan. Nej, men det är en bra fråga Det är, ju inte, ja. det är en intressant fråga ja. uh, Det är liksom Det är nästan också sådär som att du får fråga publiken ja. vad, de, vad de tycker, men, men uh, Paul, han är över 30 år nu och han fick ju sina första trummor när han var fyra år. Och de trummorna, har ja, han bytt ut dem några gånger, de har alltid stått i min flyge. Så att han och jag har ju jammat sedan han var lite pojka, liksom. Ja. Så att vi har ju ett naturligt sätt att spela. Sen kanske man som pappa tycka att sina barn är helt magiska, fantastiska och inte har riktiga perspektiv så att jag tog med honom kanske lite tidigt på vissa griffor, han var inte färdig men, men han lärde ju sig mycket det klart. så att för honom var det bra men det, det var ju tufft också ibland mm. fick spela med många äldre och kanske inte har mått riktigt så det. men sen har vi ju liksom fortsatt Mm. och många bra samtal när jag åker i bilen till spelningar och sådär och musik och, och jag uppskattar ju hans trömspel och han uppskattar ju mitt spel så vi liksom så, så där är om jag fighter så är det om andra saker inte ja precis, igen. just det för så är det ju ja. och, och nu, alltså och, och, Thomas Fonsbeck också är en god kille och som jag kände sig när jag var 15 år när han och han 40 år. Och, så, och vi har spelat väldigt många spel Vi har haft väldigt mycket roligt ihop Och, så här, och sånt syns och hörs när man är på scen mm. Så är det ja. Det märker folk men Ibland kan man höra band med väldigt bra musiker Och det är hög nivå och det är bra Men kanske inte den lilla extra Nej, jag kan, jag kan skriva under på det För jag, jag såg det faktiskt Pito kyrka med När du spelade med Tommy Laxo för, ja, med också, ja precis Det var ett förband med tjejer som spelade er musik ja, Jag satt i publiken det? där då. Jag, Och jag måste säga att jag Jag såg en stor spelglädje När ni spelade där ja, ja. Och tyckte det var väldigt Jag förstod inte då faktiskt Jag, jag, var, jag hade inte riktigt kollat upp det. Jag visste inte att ni ja. var släkt och sådär, Nej, Så att det, det kom efteråt så att det, ja. var ju, Nej, det var. var sa jag alltid att det är min sådant Min ja. son hit min son dit Men nu så, så är det inte alltid jag säger det. För att nu, nej, jag, jag, har... det, jag tror inte du... Ja, kanske på slutet sa du kanske... Men det, det var ingenting som var så här med en gång. Plötsligt har man spelar så mycket ihop så då, då, då blir det inte så spännande längre. Men ibland för folk är det ju lite kul. Jo, det är ju... men verkligen. Och sen heter ju mammas efternamn så, då, då, så folk kopplar ju inte det jämt va? Nej. Det är ju Svanberg, så att men Nej, men det är kul vi har varit i Japan många gånger spelat många spel i Europa hur är <snar> nu hoppar vi bara <snar> mm. hur är hur är i Japan är den, är den liksom är den, är den är den som i Sverige eller är den större eller är den liksom jag vet inte Alltså det Många tror att man kanske åker dit som någon jäkla idol och så får jädra bra betalt. Jag tror bara, så är det inte utan det är små klubbar. Det är 50, 70, 100 personer kommer och det är väldigt mycket dyra omkostnader. Resor, hotell, bara... Det är ganska bryt land på. Ja, det är det ju på många sätt. Nudlar är billigt. och sådär. <laughs> Maten kan vara billigt men annars så ska du åka tåg. Så alltså, det är klart det kostar. Ja. Mm. Men däremot så är det ju en fantastisk publik va? och trogen publik. Vi var ju där nu för tre, fyra månader sedan och spelade 13 konserter. Mm. Och man känner ju igen halva publiken. De har ju varit på konserterna tidigare. De är kompis på Facebook, de har köpt alla skivor. De kommer med gamla skivor som man hittar, LP och sådär med de ska signera, ta kort. Ja... Det är inte där att man är stjärna så, utan, men, men liksom de sätter sån pris på det va mm. Just det. det där med bekräftelse som vi pratade om mm. de verkligen gillar någonting då och gillar de det då, då tycker de det är fantastiskt mm. de gråter när det är vackert och de skrattar när det är kul och, mm. och är det stilla tyst då är de knäpptysta som i kyrkan alltså. Just det. så det är väldigt uh, välfostrad och publik på ett sätt Just det, um, ska se, men uh, när du, uh, nu pratar vi lite om att uh, lira med din son och sådär, om att prata generellt med medmusiker, mm. om du ska, om du ska få välja, nu vill du spela med några liksom sådär, mm. vad är det du söker hos en medmusiker framförallt liksom? Nu har, jag, nu har jag ju spelat Väldigt spelat mycket alltså. nej, nej, nej inte så, men jag, tvärtom Jag har spelat väldigt mycket med samma mm. alltså, Som Anders Kjellberg och i många år och, och, och, så, och det kanske har Och nu har jag haft samma tri Det kanske har gör någonting med någon slags Trygghet också, man får i det Att man lär känna, man vilar i varandra Och man har kul med varandra Och så inga games på scenen Alltså man skulle bjuda in någon Väldigt bra amerikan som man inte känner det, det, det är inte säkert att det blir bättre för det. Nej, visst. Det. det. kan bli spännande. Det kan bli något nytt. Man kan tvinga sig att spela på ett annorlunda sätt och så. Var. Men, så att jag har ju spelat nu med Peter Asplund i mm. hans band. Och det är ju helt andra musiker som jag inte har spelat med för. Just det. Och det har varit jättekul. och, och, och då, då får man liksom en liten annan vinkling och annan roll än man har i sitt eget band. Mm så att det är kul att spela med andra jag har gjort en skiva förra veckan med Anders Torén en svensk trummis som bor i Oslo, Jesper Bolsen en dansk bassist uh, ja mm. en annat band också ja, just det. men det finns inga sådana här persondrag eller något sånt där, eller liksom det ska vara jag vet inte nej, och det där kanske är på gott och ont alltså, den grundläggande grejen som jag säger, det är att man ska känna sig trygg och, mm. och Uppskattar och älskad liksom. Och, och jag vill att mina medmusiker ska ha stor frihet också när jag spelar. Även om de spelar min musik så, ska, så vill jag att det ska vara så. Men det finns inget som säger att det, det nödvändigtvis gör, ger den bästa musiken. Det vet man inte förrän man kanske börjar få spela med Jakt i sonnet, eller du vet, spela med någon musiker som man inte känner så bra. Exakt. Hmm. Jag kastar upp en. Till fråga för du har ändå varit i. Du har varit i branschen ett tag. Du har ju ja. sett mycket. Liksom så där. Vad. Nu behöver vi inte ha någon liksom historie, Men tycker du, hur har jazzscenen ändrats ändrat sedan du började? Ja, generellt så ja, lite förenklat är det, och det, det, det slog mig när jag var på Subénekademin och undervisade en vecka och träffade musiker och lärare det. Det är ju att som när jag började. Då var man turnerande musiker och så åkte man två, tre veckor och så kom man hem. Och så kanske man undervisade någon dag eller hade några elever som man ringde upp och liksom hade lektion med. Men så åkte man på turné igen. Men idag så är det en tendens att de flesta musikerna, för att de ska överleva, blir lärare. Att väldigt mycket fokuseras kring utbildningsväsendet. Mm. Och sen åker man och spelar kanske som representant för skolan eller gör workshop på andra ställen eller har något enstaka gig men man är inte så mycket turnerande musiker nu som man var förut, man är mer lärare och musiker Just det. undervisning har kommit till mer i fokus mm. det är väl därför vi gör det här också ja. mm. det är ju så mm. och, och jag har ju lärt mig spela mest på egen hand och genom att spela med andra musiker mm. och, och det är ingenting som jag målar upp som någon slags ideal för att det tar ju bara kanske längre tid. för du gå i skolan så får du lärare bra grejer i tid så, mm. så, så, så går det fortare, snabbare. Men skolan är samtidigt en lite skyddad verkstad va? En bubbla definitivt. Ja, plötsligt så är du färdig med skolan så ska du ut och så måste du ringa och tjata och fixa gig och sådär va? Mm. Ja, just det och det har blivit tuffare man får ju inte så väldigt bra betalt längre från spelningar, och det är färre spelställen och... många som driver klubbarna är äldre människor och de har sin smak de vill ha traditionell jazz och mm. mycket sång och, och så vidare Just det, så att, eh, mm. ja. Just det. Du får rätta mig om med en liksom så här liten subjektiv eh, tanke för jag själv, jag själv studerade jazz på folkhögskolor för ett par år sedan och jag fann din musik, eller era musik i trion, var väldigt... Den är väldigt tacksam att det är som en bra inkörsport till jazzen om man inte har lyssnat på för mycket jazz innan. Mm. Varför, tror du, varför tror du det är så? Nej, jag... Ligger någonting i det jag säger eller jo, har jag bara tatt jo, och... Visst. Har du hört det jag vet inte. Jo, nej men jag har hört det förut och man hoppas ju att att sen när man väl har in i den porten att man fortfarande vill spela låtar ja, man inte bara vill, ja, men, men, det, men det spelar ingen roll grejen är ju den att jag är ju förankrad i jazz-traditionen så att, så att jag, jag kan ju spela standardlåtar och liksom har det men mycket av mina låtar är väldigt enkla mm. enkla harmoniskt, enkla melodiskt så de är inte så svåra att spela men de låter bra mm. och det är det jag det där, det där vill komma tillbaka till det är det som handlar om innehåll i musiken att musiken är inte bara att det står G7 och så vidare, utan det är vad man förmedlar det som, som man inte kan ta på riktigt. Mm. Och där har jag tror jag det här med yogan, mm. litteraturen. Liksom. Men hela soundet känns fräscht på något sätt, eller det känns ganska modernt. liksom Ja, det är ju mm. om du tycker så. Ja, <laughs> <laughs> ja det är ju ganska kul. <laughs> um, grammis. Ja, inte i Sverige. Dans, grammis, Ja, just det. Ja. Var, du har varit aktiv i Danmark mycket Ja, väldigt mycket så som jag sa har jag undervisat där Men så har jag spelat med många danska musiker Och det är ju för jag ju tacksam för Jag tror att min musik alltså, I stort har varit mer uppskattad i Danmark än Sverige mm. Mm. Och det är väl så Det är grönare på grannens tom <laughs> liksom, Och att, att Jag kanske stod för någonting Som inte fanns så mycket av i Danmark Förut mm, just det. Så det var någonting nytt för dem Och de gillade det mm. Medan här hemma så ja. ja, jag vet inte Jag har gått bra för det här hemma också Ja, nej men alltså det är en, namn. Ja, men, just, men det här med att man bor på Västkusten Och inte mm. Stockholm Jag var ju grannvis nominerad Och Victor 90 Den här Window Tories Bing En skiva och då, den kom på andra plats liksom. ja. och det var synd det hade varit kul om den hade mm. varit för den skivan har betytt mycket för många. Ja. Det är många som spelar den låtarna och så Och det var, en, det var en väl genomkomponerad skiva och skrev mycket bra låtar och vi spelade in den i Oslo, bra mm. det mm. Men ja, Ja, så kan det gå. Ja. ja. Var um... Nu är problemet att jag gör skivorna i Japan. De ja, finns inte här. Nej, de i Japan. Ja, och, så, och så har jag med dem ut och reser. Så att det är lite speciellt. Men har du, mycket, har du mycket musik som är fast i Japan som inte har kommit till Sverige? Nej, nej det, det är de två senaste tre skivorna som. Ja, man kan ju få tag på dem på iTunes och sånt där. Och, men de finns inte på Spotify och de. Jag har ju med dem på spelningar och så säljer och så så köpte jag. Facing the Wall. Ja just det. Hur ja, köpte du den? i Pitu, När du var spelare. Ja ja, du ser. Oh, ja. Jag var där. Ja, men... jag, inte, jag har varit där sen inte funnit. Nej, okej, okay, okej. Okay. Ja, men... ja, ja, ja. Tusen tack för kaffet. Ja, och tusen tack. Tack själv. Katt.